بسم اللہ الرحمن الرحیم سور حمیم السجدہ سور حمیم السجدہ دا مکیلی سلور پندو سیاتو ندی اوشفق رکوگانی حمیم السجدہ نازل شوه دا پس د سوره غافر یعنی سوره مومنا سوره غافر یعنی سوره مومنا او مخکله سوره شورا نه نازل شوه په حالت جمعي کې 41 نمبر لري په حالت د نزول کې 61 نمبر سوره د قران نه یوش پیتم باکبر سوره سره ربط سره سب پلغایات کی ربط دالی کلے دیں چیدر انبنی سورت پاخر کے توحید و تحدیدو نو دی سورت کم توحید و تحدید دیں تنزیل من الرحمن الرحیم مبتدار او کتاب ان فصلت تا خبر قرآن العربية ده کتاب نحال درا حال شدہ کتاب قرآن دفع ربئے کی بل ربط ما قبل کیو فلم یسیرو فی فل الارض ا فلم يسيروا في الارض ذنودا غنم تحديد معلومی غیر قراتن کی رکاو کسی نے نگسیدوار صورتونو په مینس کی اوربت بلم لے غدا چې په دوارو په شورو کې حامین دي یعنی دوار د حوامی موندی موضوعه صورت دعوت ال القران پدې سيادت چې قران په مقتضا د رحمت درحمان او درحیم دی پس لازم دی پتا چې ایمان راړي په دې قران باندې دا غسه دا دیشانی نزول کې و واقعیم مقصر و مفسرین و راغست دا او دبا بن ربیعا او داغ نور ملگوری بیت اللہ کی ناستو نو دا نور طول بیت اللہ تا مخامخ ناستو دای دا طول او نبی علیہ السلام و سلام یو گرد تزان ناستو نو دا عدبا دای تویب و یوازی دیوی زمنا ورسارا چې لې خبرې ور سره و کو داس یو طرقه جوړه شوه کسه طرقيق باې ما دی ضا دیسه غړي دا غواړي د خیر د وربه کو چې بس دا خبره زمونږ او د د یو شي او دا جګړه د می نه ختم شي خو ټول ډېر زیات خوشحالو هغوی ورتهوي دا خو به کمالی غټ دلی کارو کې زمونږ د غړه غوج به ختم کېزمونږمان صرف دغه دی چې دا مسله ختم شيغ ورتهوي بس ورده م سره. نبی علیہ الصلات والسلام لا راوی کیناسلام وک عمر علیہ السلام ورته یو دته وقالو اټول ورته ابو الولید وکدا کار غوم ټول په په اخرې چې لالهنجاتمش چې راوی کیناس او سو قبره مکو له نبی علیہ السلام ورته وایا و زما جی او سو متالمین یو قبر ادا د کچرستا مال قفي نو چې څومره مال توه دمندر لراج مکو ته عمر مال برا جام مکو چې پدې ټول عربو کې وستانه مالدار سوقنی مې کنا چې مشرقي وای نو مونږ ټول تا خپل مشر تسلیم او استاد حکم نه بغیر یو کار نه کړو کباچاي غواري نو پټول عرب هم دوست نه تسلیم کړ ټول قबाइल وتا مانی بسته زمون بادشاہ شو او کله چادر باندې راځي پیرې میری دروانه جادو مادو کړي چالي نه درځي نو موږ څومره پیسې لګې موږ باپو یخلک راو لږې بستای علاج کی توبټیک شي خدا کم فساد چې جوړ شوی ده په دې خبره باندې چې ته یو دې موږ وایو دی نه دا فساد چې د دې د ختمولو لپاره موږ قرباني کوو او چې موږ او تا بس ته خاندان یو شو دا ګټه په شرافت او نه سب کې مډې خاندان دیم دیر زوروار خاندان دی قبیده دیم مضبوطه دا سوگده تغغم نیشی کو لیا سرات دیمشتا نو کدیخوا قیده سی بوکونو بس یو بشو جنگ جگڑی بختمیش چه دارسی ہوئی نو نبی علیہ السلاة و سلاما اتیاد و فرمائی رسطہ خبر پورشو بی آو بس دایاتو نیشو نو چې نید اغتر او رسی دا فاء ان اعرضوا فا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود شدلت سنگر اورسیدل دا ایت نمبر 13 یارلسم نمبر ایت نو اتبذر دا نبی علیہ السلام په کلام مبارک باندې لاس کی قدورت وی نجینی نجینی سرت در فاس کوم نور مخ کې باندې نجینی ستا دا قوم چې دا خستا قوم مستخطل خلق دي زید تبائر آیاتونه باندې وای بس اسر پيوش فخر النبي عليه السلام له لاس کي په دې نه نور ومخ کې نه نور مخ کې باندې بس پوي شو اور آپاسي نبي عليه السلام ورته بس دامه چې سوي دادي اور دل بیاو پيوش د خپل خواړه چراروان شنه ریټول یو ولته په خدای قسم کدو د بمقاغه مخی دې بدل شي د پدیم جادو کو او د وچراره څنګه کېنا دیوته خاجي څه خبرم راوړو نو یاره کده ما نه کنا د سره غته موهایي تباہ او برباد بشي حالات بشي ولی دا الله سهي پیغمبر دی ادې چې سوي دا کلام ما پ نو اوریدل چې ارته پستل ژوند کی خپلون بنې دلوانه ما کلام اوریدو خدا د بشر کلام نه دا دا رب ذوالجلال کلام دی او ذوق غلكم غذتا استويو نسيتكم بے پاران پرګ دی که کپټولو عربو غالب شه پټولو قبایلو کټول قبایلو په چاورل شکست ورکنو واستاسو مو دا حال شو او کنا ته ټولو لشکري شکست ورکن بیا واستاسو عزت په ټولو خلقو بتا سو غالبي ټولو خلق وایي چې قریشو سړي دیو ټولو عربو باندې قابض شه استادو دواړو کې پیدا دا کمره شي پیغامو بشوي او کنا چري قابض شه په ټولو باندې ورغه غی. ناغيکم استادو फायदा را دایور ته مونږ وایي چې په دغه جادو کې بس واځي خو یې ختم کړو د باندې غجا دی بیاvarphi پرې نه دي کې یو ځل به بیا وکې اس په دې دا سره وکړه نه منګړو بار و سره نو پولیس والے پیرال نه غیله لا تاوار کړې وې سې دی ورک نه هیڅ نشتا نه غیله چې یو ځل بیا اړ نه دا کو فرمو پر وته ټوله لوټې صرف ایمان په پاینګړو بار والے به ختم شي کنه فلک مؤمن بش نو دا دې دې فرمایي حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دلدد رحمن الرحیم دی جانب دی کتاب فصلت آیاتو دا کتاب چه تفسیل دی آیاتو نه دی قرآن عربی دا قرآن عرب ہے جبا که دی لعلکم لعل لقوم یعلمون دا پارداؤ قوم چیغی پوئیگی بشیرا و نذیرا زیر ورکا ان کے دی زیر ورکا ان کے دی جہنم نا زیر ورکا ان کے دی جہنم نا نظیر او یرون ک د ن په دا سرم مقرله وقت سر نه په هم لا اسم اون پس د ناوری د ناشی نظ او نظیر کامالین او جمل تمارين او جمل وغیرہ دی چدا د قران عربی صفت ده قران عربی مخ تیز څنګه دادا غي صفت ده ذم تفسیری دا کیجاد کتاب النحال کتابن پوسلات کی کتاب ده دینحال کتاب دے په دی حال کیږي دې زير ور کون کې او یا ور ان کې نه فعرض اثرهم پس اکثر دین اراض او فعرضا پس اراض او اثرهم اکثر د اهل مکه و نا هم لا يسمعون پس زینا وری وقالو ور تقلوبنا غلف چه زمونگ پردونو قلوبنا فی اکینا تین پرده کې پراتی دی مما تدعونا الیهی دعو توحید نکم تجتمونگ رابلی وفی آزاننا وقرون او طغگونو زمونگ کے بوجنے وامین بیننا و بینک حجابو وامین زمونگ آستا کی پردی دی فعمل اننا عاملون پس تم عملکو ام بم عملکو قلت ورتووا انما انا بشرم مثلکم زستاسو غندي یو بشریم بدل میں ہم رولمانی خازن مال متنزیل مدارک وغیرہ رولمانی خازن مال متنزیل مدارک دیو ٹولو کیری چتاز و سنگوائی چزمگا استاف امینس کے پردر ندا پردد صدا تاسو وایي چې کينې زمونږ غاوته چين سياو نه ده دا پردا دا, جواب دا, دا نو جواب ورکې چې تاسو خو تاسو باندې بشري ز فرښتہ کو نه چې تاسو په نظر ناراضم نو تاسو وایي چې بس پردا ده زمونږ غاوته د پميان سکي انسانیم تاسو ته په نظر رازم نو دا حضرات دا من او ناو بین که حجابون سر تڑی دا امام رازی اپ فرمائی چه مطلب دا دے چه تاسو دا سوایئی چه ده مونگ دا دونو نبا پردو کی دی اپا غوگونو که نو دو بشرم خدای اختیار خوماس رنشتے څنګه دلته پر دې پاکی کوم وګورل لا پاکه ما زه وو خدای اختیار نش تهغه بشر یم ام تاسو ونه یو وحی کی دې شما طرف ته ان ما واحد چې پتا کې سر تاسو خدای یوده فاستقیمو برابر او سيدا غ طرف اعمال موصلا کي واستغفرو بغنه وغوالي داغه ويل للمشركين اولا تک ده فرض مشرکان او الذين لا يتون الزكاه کسان چې زکات نه ورکي وهم بالاخرتهم كافرون او اخرت باندې انکار ان کوونکي ان الذين امنوا پتا چې کسان چې ایمان راوړي واعملوا الصالحات او نه کوي لاغم اجرون غیرو ممنون دی دپه اجر دی چې غ نه پوور کدون غیر د غیرو موعین پور کدون د ممنون غیر ممنون یو مع د منق چې د اجر ممونقتی نهوي دو مع د ممنون دا چې احسان بپی با نز بادله چدکم سزبان احسان زبادل شداري اوقات بياني يعني الله ورتداوي چې داسي اجر بدر کوم چې غبز بادل ني شي په تاسو باندې چې ما اجر درک قل انکم لتکفرون بالذي ما قبل سرا رب تصدي مخکې اوولستل چې اللهو کوم واحد اوس دغه اله واحد مطال لخري چې آیا د دین کار کوئ چې کمم پوه زمکه په دوورځ کې پیدا کړي ده دا غیله انکار کوي کم چې په دوره دغه ټوله زما پیدا کړی دا وبارك فیها د هاذا ضمیر طرف ته هم لوټاوي دی شي او رواسی طرف ته هم تاوی نو فرمای بل ربتی چې رے نو ما قبل کې بیان د مؤمنانو ده او پدې کې بیان د کافرانو ده خلاصہ صدا دعوت ال او مقصود دغه دعوت القرآن قران اله توحید پر زمند تذکیر به الا الله او به یا ملل کی نو فرمای قل انکم ورتوایا انکم لتفروون بالذی آیا قام قتاسو انکار کوی بالذی ذا ذات خلق الارض في يومين تفدا کړې داس مکا په دوره دی او تجعلون لهو انداذا او ګرځوي تاسو دا غده پارهم سران ذالک رب العالمین د غرب د عالمین دی وجعل فیها رواسیا من فوقها وجعل فیها رواسیا من فوقها او ګرځو لی دې کې غرونا من فوقها ایجبال رافیعات لط بہ فلا ح کو ری وال مع آ ف و في رواس در زلی د ورونا ف د د وبار ک في او برق چ دپد کے في وبار فيبار کفیا ک د ظمیر راجي کې دیش بارک فيها کې د ها زمير ارض طرفه راجي کې ديشي چې برکته چوله ده پدي زمکه کې وقدر في اقواتها او وقدر في اقواتها او د دې قوتونا اي رزقونا ذذریس کو ندی کہ وا چول د شورو په ورځبان دی فی اربعہ ایام پرشورا فی اربعہ ایام وصلو الرزقی ٹھیک ده کارا خلقل ارضہ فی یومین الاحد والی سنین اطوار پیر او دنگا سی جعل پیہا روافی غرون چی منگل پوراز باندی او بد پوراز باندی پاکی رسکو نو آچول پس ادور رضی کی پورا سوال لسائلی برابر خبرہ دا سوال کونکو دا پارا سوال دا مفول مطلق دے ای استوت سوائن لسائیدین استوت سوائن لسائیدین سم استوائل سمای بیا مستویشو آسمان طرفتا ویدو خانو نغلوگیو ای بخارو الما لگی یا دا شبنم دا اوبو دا دا, دا دا غشی دا لوله چيله دا دا غسه دا استوا چې په کې الاراشی نو معنی دا قصده او اراده کول ثم استوا ال او اراده کول دی اوسیس او کپه سيله کې نو معنی به مستقر کېدل لکه ثم استوا على العرش کې نو مستقر کیدل یا نکل کیدل لکار رحمانو عالعرش استواء نو فرمائی سم مستوائل السمائی بیائی ارادو کراسمان طرفتا ویدو قانون اودالو گئو فقال لها پسیو ورطا ولیل عرضی ازمکی تیموی ایتیا طوعنو کرها راشی ما طرفتا پخشی سرائیا پزورو قالتا اتینا قائعین دوار ورتوی چمغ راتلن کی اتاات کوونکی فقظه الناس سبع سماوات فی یومین پس برابر ایکڑو دی دیوار لرا سبع سماوات واسمانونا فی یومین فدوار دی کی وا وحا فی کل سماین امرھا نو فقظه الناس سبع سماوات قظه الن ضمیر بارک اکثر فرمای چی سما طرف تراجی دی نو سم مستوایله سما دی کی دی سما طرف ته د قضا هون زمیر راجی بیزاوی رحمت الله له فرمای قاضی بیزاوی رحمت الله له فرمای چې سما د سما اتن جمدا سما د سما اتن جمدا او سماوات چې دغه جمع الجمدا سماوات چې اگا جمع الجمع نو لہذا دا هنہ دا زمیر چی دا سما ترفتا تابیگی دا هنہ دا زمیر سما ترفتا راجی کی دیشی نور حضرات وی چه سما جنس دے نور حضرات سوی چه دا سما چی دے دا جنس دے او پا جنس د ده معنی مانی هموی نو د هنه دا زمیر چی ده ده دے طرف تتاوی گی صحبی کشاک پا یو بلق برابان مصر ده او چې دا دو هنه زمیر چی دا زمیر مبهم ده او زمير مبهمه غا زمير توي چې دا غي مرجي د مخ کې نه مذكور نيوي مخ کې چې کوم بیان را رواني غ مرجی وي لک ربه هو رجلا اس کو رب بہو کې چې کوم ضمیر دي نامو بہم دي مکیدا رجلاں د تمیز دي مغیبی چې له هون نه دا ضمیر سبع اسماوات طرف تراجی دي سبع سماوات دا به سماوات طرف تراجی دي نو فرمای فقضاهو النسبع سماواتن پس وی ګرځول برابر اکړل دي الارا وا اسمانونو فيه يوميني پدو ورځي کې وا اوحا في كل سماء امرها او حکم او په هر کې د خپل حکم کول اي مناسب چې وظایف ده الله مناسب وغي سره وゼي الن سما او که استکړو مونږه آسمانی دنیا وی دره بمصابیح او چر سره وحفظه او حفاظت وک را لیکه تقدیر العزیز العلیم دا مقرر ولبی د غلبی ولا او عزت ول ذات عالم ذات پیناروک چر دی فین اعرضو چر دی اعراض کو نه فقل تورتوایا انظرتكم سائقتم مثل سائقت عاد و سمود یاروم زتاسو اغا عذابنا ومثل ده عذاب ده عادیانو ده سمودیانو اذ جاعتهم الرسل فالجراغ لدهی لرسلان من بین ایدیهم لدهی ده مخینا ومن قلبهم او ده رستنا اللہ تعبدو اللہ یعنی مخی رست تی طول انبیار آغل او ارتویچ عبادت مکوئی مگر دیو اللہ عبادتو دبل چا عبادت مکه وی مادر نو یو الله عبادت وکي دا من بين ايديهم ظرف زمان دي ظرف مکان دي علامه جلال الدین محلی رحمتہ اللہ علیہ فرمایي چې دا ظرف مکان دي نور حضرات فرمایي چې زمان دي اللہم جلال الدین محلی اغوی چه ظرف مکان لے نور حضرات فرمائی چې زمان لے اوز زرف زمان مانا خدا شوا چه دو قوم عاد او د قوم سمود ذکر تیر شو اینا مخکم پیغمبران راغلی نی نو زمانے پلی لحاظ سره مخ کوم او باط کوم پیغمبران راغلو بیا حضور راغلو د زمانه په اعتبار سره مخکم پیغمبرانو رستوم پیغمبرانو د اخر کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه په اعتبار سره دین رستو او رستو راغه او چې کوم حضرات وایي چې دا مکان دی ظرف مکان نو پاغه ای صاحب باندې پاغه نسبته بیا پیغمبران دا مخینام راغل او درستو نم. مطلب دا چې قوم والا قلق برا روانو پا مخینای لارا و پیغمبران رالو ورطبی یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیرو او والا بازار تروان دی پیغمبران ورپسی وروتل فلا رکی آواز ورکو یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیرو نو دا پا اعتبار د مکان سرشو نو یا دا ظرف زمانیم کې دی شي مکانیم کې دی شي قالوا لو شاء ربنا او د یوې کچره وخته زمون پروردگار لانزل ملائکتن نوقام قاری غریبه ملائکه د خپل جانب فانا بما ارسلتم بی کافرون پس مونږه پکم احکام سرجتا سورالی غریشی په کتاب سر, پا سر مون پاوې انکار کوون ان کیو فاما عاد پس بار العادیان چې دی نو پس تکبرو فل ارض اغیر الیوک لوق ازمکا کی بغیر الحق نا حق وقالوا من شد منا قوا او دایوی سوق دی زومنګ نزیات مضبوط کای اعتبار دو قوت سرا اولم یرو ان الله الذی آیانوی ن دیځه پتا کی سرال لاچی دی الذی خلقهم آغ ال اچ پیدا کړی دی لرا هو شد منم قوا اغل رسد دی نه په اعتبار دو قوت سرا وکانو بیااتنا ی جحدون او دای پایا ته نو زمونګه باندې انکار کاونکی دی فارسلنا علیہم ریحان سرسرا پس اولی غلی مونګه په دیوانه هواګانی ریحان سرسرا هواګانی ته دی ته دی هواګانی په دیولې غلی فی ایام النحسات لنحوسات پوراځو کې فی ایام النحوسات نحسات ای نحوسات عالیهم بعد ای قل استدلال باطل کرده چه قو رزوکم نحوسات وی نگو دلتا قرآن وی فی ایام نحسات نحوسات وعالا ورزوکی منگو لگلی پدید که دیا واغانی نا آغا خبرش وقالی کوئی پر از وقت اپنی نمین دیده که دیگی نحوسات ده پوا دی او چې څوک د کور او نو جارو نه بیا سپې را ځي هغه ب جارو را ځي خلک چې کم کول کوي او کو ه دی دی ن سابت ول واړي چې وګور پررانې الله و یا نهاحسات شورو پر به کاپړ نو و دی دکه چې دی کې نه اووس دیپوا دی او بلده کم اللہ فرمائی چه سبع لیال و سمانیه تا ایام حسوما سبع لیال و سمانیه تا ایام حسوما سبعی ای ور وزی او تشپی نو التم حسوما را گلنی نو بیاقو اتر وزی من حسوشوی ومنا نو بیا خو سپاتې نه شونو هرڅ منحس شوه نو دغه خبره دا الظامی جواب دی چې نه تاسو چې داواې چې روزو پې نه اووسات راي نوبل دی ک الله پرمای چې سلیاللی اوسممان ام چېورې یا تو را دی دا ټولی من سر دي نو بیا خو ټول سپې رووا چې بیا خو په کډو س روزنی دی د را خو بیا دغه خبر ادا چې کچاري په ورځو کې ذاتی تور نه هوثت وې کچاري په کې ذاتی نه هوثت وې نبي اهو ابود الله سلام او داغه ملګری څنګه بچ اي قوم دغه وقو تی نه هوثت پکې ونو پکارو چې دیم راګر کړي اي تر والی بیا ورو موړځي ای بم دا نحو ست موجود خواه غیمو نو معلومه دا شوا چې دا نحو ست دا د دے انکار و دا کفر پا وجاو نچه دروازه پا وجاو انه دا پیغمبر او د ملگرم په دا غروس کیو دی سرو فکارو دا غروس نحو ست والا و چه خلق پاکی تباکی دل دی بم تبا شو نو اصل نحو ست چه دے ادا غید اعمالو دے نو فرمائید لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دپاره دي چوسه کومگا عذاب الخزي رسوا کوم کې عذاب په حيات الدنیا په ژوند د دنیا کې ولعذاب الاخرة اغزا او قامقا عذاب د اخرت چې دې غرسوا کوم کې او هم لا ينصرون او د دې بیندا نشي کې دې واما سموده بارا سمودیان چيلي په هدايه نوم په صلا هدايه ورګمنده اله فاستحبل عما على الهدى پريګلو صالح عليه السلام سره کناو په اخراج د ناقي سره من الحجر يعني هدا اخراج دال على البعث داده د پیغمبر فخ، فخ په بعث باندې دلیل نو فاستحبل عما على الهدى پس هغه کفر فق کوندوال فق په هدايه اغلتهم صاعقه العذاب الهون پسراوني ولديرا سايقي اگر کي د عذاب هو نر سوا كون کي عذاب بما كانوا يكسبون په سبب داږي يكسبون چې دیسکول ونجين الذين امنوا وكانوا يتقون مونږه نجات ورک هغه خلکو چې ایمان راوړو او كانوا يتقون او د د شرک او د كفر نه مونږه وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاؤُ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاؤُ اللَّهِ إِلَا النَّارِ دَا رَبَتِ دَمَا قَبَلْ سَرَسَدِي دَا قُدَ دِي قُومُنُدُ عَذَابُ بَرَا اِجْمَالًا دِكَرْشِو اولا عذاب الاخرتي اخذى وسمخت کی د اخرت عذاب لوگوں نے ذکر کړي بلرا وځي ماقبل کې بیان د عذاب د سمودیانو په دنیا کې او په دې کې بیان د عذاب د اخرت ته خلاصہ دا دعوت ال قران په زمند تذکیر بما بعد الموت کې وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ فكمره چې جمع کړې شي عداو الله د دشمنان د الله تعالی الَنَّارِ وَتَرَفْتَفُّهُمْ يُذَاوُن نغې وټاله ډلې کړې شي حتایدا جاء حتایدا ما جاءوا تر دې چې کلو رسیږي غته شهدا عَلَيْهِم سَمَوْهُمْ کې پد باندې وګونید و و ابصَارُهُمْ اسْتَرْغِیدَئ وجلودهم او سرمنه دیوی ماکان یعملون و سبب داری چکه عمل دی کو وقالوا لجلودهم غایب دی وقالوا لجلودهم غایب دی لجلودهم یقبلوا سرمن او تلم شہیدتوا علینا تاسوا لقمون غای کوی قالوا ان غيبوا او توای انت الله مغویان الذي انطق كل شيء كما لا کم اللله تاالله چې هر یوشي گویا نه کړی دی وه وله ق کوم پیدا کړې تاسو پړومې دبانندې ولي ت جوون غ طرف ته بټول ورتاوي دی شي وما کو تته تونهیشادهلی کومسمکم او تاسو فردنو کولا وما کوم تته تاسو فردنو کولا یشادهلی کومسم کوم دا چې ګواو کې په تاسو باندې غګونهستاسو. والله به ارو کومونسترګې ستاسو والله جلودو غو... کومونونه کو سرمنې ستاسو واللاکنې ځن تمم لکن تاسو ګمان کولو په دنیانییا کې ان اللله المو کیررا چې پتاې سر الله تعالان ن کویې پډیرو مما تعملون پهبانې جي بکمو تاسو پوه گئي وذا وما کو تمم تفرون تاسو پرنو کولا۔ دا دځې د دې سرمنو کولې یو کول خدای دې د دې سرمنه ودا قبري کوي شما کنتم تستتيرون ايشهد عليكم <سلام> سمعكم و ابصاركم دا ولکن زرنتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون دا چمړو کولې ام کې دي او د الله مقوله هم <سلام> کې دي پڑن صورت کیو ماند آوی چه اغا سرمنی زدئی ووئی چه تاسو پٹیدے خونشوئی لکا چه تاسو غبونا سترگی سرمنی تول ستاسو خلاب گوائی ورکی او که یې مقوله دا الله تعالی ویني بیا چه مجرمانو تاسو دا الله نه غوښنه شي چوب کې دي پټي لري غوښنه شي تاسو وغونه تاسو خلاف غوايو ورکی تاسو ګمانو کې چې ان الله لا يعلمو كثير مما تعلمون تاسو دې عمل نو کول په جواب دی د دین دا ظاهر کړا چې تاسو نو نه چې تاسو بحالاکيږي نو په دې وجه فرمای وذالیکم ظنکم تاسو ګومان دې الی ظننتم کوم ګمان چې تاسو کو به ربکم په خپل پروردګار باندې فارداکم فأهلككم أغهلات کنتا سولرا فاصبحت من القاسرين پشويتا سود زيان كارانو نا فين يصبروا کچري دي صبرو كونو فن نارو ما سوللوهم فزور دي تي كان دا و يستاتبو او کچري عذر قولوا غاڑی دی فماهم من المعتبین نو به قبولو نکریشی وقی یغنالهم قرانا او لگو لدی منگا دوئی پسی سملگری شیطانان وقیضنا لهم قرنا آآ لگو لدی منگا دوئی پسی قرنا آآ سملگری شیطانان فزیانو لهم ایستا کئی بدید پارا ما بین آئی دیهم سچ دینا دی وما خلفو هم سچ رسل وحق علیهم القولو او ثابت بشی فدی باند عذابو فی امم قد قالت من قبلهم وحق عليهم القول فابتشرو بيدبان خبر اطا اومتونو کی چې مخ کی تیر شوی دی دینه من الجن والانس چې جنات نه دي او انسانان نه دي ان ان کانوا قاسرين سر نه دي ځانکاران وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وقال الذين كفروا یو کو دی ربط ته قبل سره اوس لمکه مونږه وی چې دې د پارا او قرانا وی ملګری چې غي به د پارا بد عملونه به ورته خستکې دا قرانا را دې ملګری چې وی نو بد عملی به ورته خستکې اوس داغه قرانا او تذکره و مخکی کیږي داغه قرانا او پوره تفصيل به الله تعالی مخکې بیان دا چې کوم ذکر مخ کې شوه دی وم دا غي به په پوره تفصيل صلی الله تعالی بیان یې مخکي دا عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله وحضور علیہ الصلات والسلام نو قرآن تلاوت کولو نو ابو جهل وقل کو تویل چې قرآن تلاوت کین نو تاسو شور کوي چې کله دې دو قرآن نو او په وګونو کې ګوتې شور په کې جوړه وای چې څوک په انشي چې ده سوای او اچ کا په رويچ وقال الذین کفروا وای کسان چې کافران دي لا تسمعوا لهذا القرآن ما ورئتا ذو القرآن لرو الغو فيه او شور کوي د دې باور لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ قَايِجْتَ سُغَالِب رَاشِي فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَقَمْ قَاوَبَسَكُمْ فَارِكَسَانُ وَانِج كَافِرَانِ دي. عَذَابًا شَدِيدًا عَذَاب سخت وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمُ بغَدَلَ ورکو دَیلا أَسْوَأَ الَّذِي مَكَابُ حَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا بدلګه عمل چیکم باندې کو ذالک جزاء و ادا الہن نار دا په دې دشمنانو دا, دا الله تعالی دا چی غور دی لہم دار الخلد د دې لپاره په پا دې کې لہم فی دار الخلد همیشه سیدل دار الخلد دا ول نه جزیا نو هم چې د نو دا ول نه جزیا جزا اسوا الزی کان یعملون ولا نجزی انهم جزاء اسوا الزی بس بیا به ترجمه درس او دا بما جزاء بما کانوا یامرون نذل ذالک جزاء وعد الله لنا دا بدلا ده دشمنانو ودا الله تعالی دا النار چی غور دی لو فی دار الخلد دایته دا پاره په پا دې کې کور د همیش گی وی نُجْزَاهُمْ بِمَا كَانُوا أَيُجْزَوْنَ جَزَاءً يَجُوزُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا كانو بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا رَكَسَانِ كَافِرَانِ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ۚ كُهَيْمُنَ تَغَدَّى ۚ أَضَلَّانَا ضِجْمَرَا كَذِيبُونَ من, مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ تَجَنَّاتٌ نَاوِذُ إِنْسَانَانِ نَا کلتا روح المانی و تفسیر قبیل کے اللہ مالوسی رحمت اللہ لے کافی بحث اکڑے دی اسانی قبر و یو سو دی دیوکو من الجن والعنس کے دطول نڑن بے قابیل او اکیس دی پدی مقام کے یو بل باسی امچیڑ لی دی اما اللہ مالو سیرہ مطلع لی فرمائی چھ قابل چھ دی دیکھو ارے کافر نو بلکی گناہنگار ہو رے مدا قبر ہے چھ دلتا ہر گمراہ کولو انسان او ہر گمراہ کولو والے جن اغتینا مراد دی انا ثاني رحمت الله له بيان القران کې شپګه مې سياره کړم په دې وګت باس کړل الذي ضللنا من الجن والانس چې موږ گمراه کړلونه جنات ندي يا د انسانانو ندي نجعلهم تحت اقدامنا وي الله موږ ته وقای چې موږ یې رغبولان ديอัลتوب يا وسيدنه غلط چبلان کې را ته وقای دره ته دي بل لارې ته بوتل هم چې اوس د رغبولان ديکم ليكونا من الاسفالين نقاره وبي چې د لاندې ذلیلون شي ان الذين قالوا ربنا الله ريوس ما قبر سره رب سره فرمانبردار فرمان او تذکرې کوي ان الذين دا بشاره تر غفور الرحیم ان الذين قالوا پتا کې سراغ آسان چیږي وي الله رب ذونك الله ثم استقاموا بیا د استقامت او ساده دی باندې مستقیم پاتش تنزل عليهم الملائکه را کو زیږي با په دې باندې ملائکه دا امام وقی وی چې عند الموت یا عند الخروج من القبور دا وقته یا د مرګ وقته ورته وی یا چې کل قبرون نر نو سب ورته الله تصافو دا چې مې رغي تاسو ولا تحزن او غمجن کیږي ما وابشروا بالجنه او زیر ورکی په جنت سره التی کوتم توعدو نکم چې تاسو سره وعده کړی شو ما مؤمنين چې کلمريږي نو فرشتي د جنت غبال خانه به او مخامخ کی چې دای خفنی دا اکثر او د تفسیر مطابق دی راجح قول دی د تفسیر دا راجح کلا قبر نارووزی په فرشته ودی کوي چې الله تخافو ولا تحزن ما یریږي مغم جن کیږي دا قول د بیزاوی او د امام رازی دی امام ابو الودین رازی قاضی بیزاوی د تواړو دا قول دی لیکن اکثر مفسرین چې دا اڑون باندې قول اخلي رومبه کول اذ پنیز په سری نن نحنو نيز دي دلته فرمای نحنو اولیاءکم فالحیات الدنیا وفالآخرہ موږستا سملګریو فدوند دنیا کې او په آخرت کې ولکم فی ما تشتهی انفسکم او استاد سره په دې کې ما غسې دي تشتهی انفسکم چې غاریه زر نستاسو ولكم فيها ما تتداول او تاسو د پار په دې کې هغه څه دي چې تاسو یې تداون چې تاسو یې داوکه وایي چې واره تاسو نو من غفور الرحیم نامي مستیاذ ده بګون کی مهربان د من عند غفور الرحیم دا ضیافته من عند غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا ما قبل سارے ربط تے یو ربط خدا دے چھے ما قبل بیان دے استقامت بیان دے ما قبل بیان دے استقامت تے او دنت د نیکه خبرې نو په دغه نیکه خبره چې استقامت وی نو دا, دا دواړو مناسبت او بل سر راغله په لاره کې دغه موږ کوم غوې چې قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران, تسمعو القرآن والغو فيه نہ الله فرمای چدا کې مګوي بلکې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اي کوي چې تاسو ما اوري قران لرا او پدې کې چېږي جوړه کوي روانه پکي جوړ کوي الله اور لجواب ور کوي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله څوک دې دی زیات خستہ د په اعتبار د خبرې سره دا, دا خبر غچانا چې الله تعاذو کوي فصالح صالحین او کې د نیک عمل ماده ډیره وا امام احمد ابن حنبل جنازا وا اعمال صالحې ډېر کړو الله بدله ورکوله دنیا کې ماخرت کې نظر بنده حالت کې جنازا او تیوا شپارس لک کسان په جنازه کې د دا داغه وخت کې پیشنګوي که کده مسلمانانو د خپل اقدار سره او د خپل حکابر سره داسې محبت وي اتنه کال کې د داوي دا وچې زو قدم را متاثر شوم دوم را متاثر شوم چې د نن ناتنه کال پس با ټول دنیا کې اسلامي بلسبه ني د داوي دغه دا وخت فرمائی من احسن قولا من من دعاید اللہ نچا قبر رد رکھ استداغ اچانا چه اللہ طرف تخلق را بلي وعمل صالحا وعمل کئی نیک وقال اننی من المسلمین اویچ منگد مسلمانانو نیو ولا تستوی الحسنة ولا سیئا نشی برابر دینی کی او نبادی لا تستوی الحسنة ولا سیئا او نبادیش اللہم جلال الدین محلی رامت اللہ لے مانکی چلا تستویل حسنت و لسیعہ فی جزئیات ہیما فی جزئیات ہیما اگوی چھے نیکے او دا بدائے دا قبل جزئیاتو کے برابر نیدی نیکے کم درجی دی آلا درجی نیکیم دا درمیانم دا کمم دا بدائے کم دا آلا درجی بدی دا بیاور درمیانه درمیان بیا دا آغین کم دا نو د درجهاتو په اعتبار سره د دې جزئیاتو په اعتبار سره نیکی او بدی دانش برابر دي اِذَا فَبِالَّتِي فَجواب کې وایا یا احسنو هغه چې دا هغه نه غوروي فإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فإِذَا الَّذِينَ قَتَاوَ قِبَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ تا او د چا سره چې دشمنی ده دا, دا دواړو په مینس کې فانه ولی حمیم گویا داته به شیلکا ډیر نږدې دوستان دوست ولی حمیم ګرم دوست حمیم ګرموال نه مشفق وما یلقاها الا الذين صبروا او دا خبره نه ملاوی کی مگر وما یلقا موافقا دا ای الخصلت الصبر یعنی صبر الا الذين صبروا صبر وکوا وما يلقاها او نملاوي کیدا خبر ایلا ذو حظ عظیم مگر لوے قسمت والا تا و اما ام ينزغنك من الشيطان کتا تا ورسی کیدا شیطان نسوسواسا نزغ و وسوسه نفستعین بالله تو امداد غار پناو غار پنمدا الله تعالی ان هو سميع عليم شان دال چا غوریدون کی عالم دی السميع لاقوالکم العليم باحوالکم ومن آیاته اللیلو او دنشانات داغنش قدا وننہار او روزد وشمس والقمر او نورو سپمیدی لا تسجدو لشمس ولا للقمر سجد مکویتا سنورتا او مسپمیتا وزجدو للا سجدو کئی تاسو اللہ تا الَّذی قلقهن آغا اللہ جی پیدا کری دین کنتم یاو تعبدون کچھتا سو اگر طرف تا عبادت کون خاص اغتیا او خاص اغتیا فینستكبرو کجری دلوی وکلا نفالذین عند ربک قص ارکسان پس کم کم کسان تصاد رب سرلی یسبحون له باللیل تسبیح یعنی داغه پشپک او النهار او طرز کی وهم لا يسأمون او دین سڑی کی او من او نشاناته دال الله نا ایو آیات توحیدی داغه توحید د نشاناتنا انک ترل ارض اج بتا کی سرت وی نظم کله را قاشاتن قشوق اون کی اج دی کو اون کی فید انزلنا علیها الماء پر بس کرے چرا کو دی شی پدی بان یو بن وربت اوزر غون شوا ای نفقات التراب ورتفع ان الذي احيا له احيل موتا بتا کی سرا الذي يحيى كم چسس نو لمحيل موتا الذي احيا ان بتا کی سرا الذي يحيى اغه ژوندے کوي ورنا نو لمحيل موتا نو اغه ژوندے کوم کېده تہ جملہ معترضہ دا تر کله شئن قدیر پوری پمیاس انه علی کل شئن قدیر اللہ پارز زبان قدرت لرون کړي او ان الذی یحیا کم شئت رجوان دے کړي لمؤیل الموت انغا ژوندے کون ان ک رمړل انه علی کل شئن قدیر دغا اللہ تعالی مؤیل الموت انه علی کل شئن قدیر دی پارز قدرت لرون کړي ان الذین یلحدون فی آیاتنا وطاکت سراغ کسان چکاگا چلی فی آیاتنا ف آیاتونو زمونگا کہ لا یخفونا علینا لا یخفونا علینا آزمونگنا پٹ نہیں افمن یلقا فی النار خیر آیا پساغ سوک چھور کی پروتوی خیر غرد ام من یاتی آمن یوم القیام یا چې راشی ممتا آمنم من العذاب یګده عذاب نه په امن باندې وی او رځه قیامت باندې یاملو ماشیتم او کای تاسو عمل کوم چې تاسو غواړي انه بما تعملون بصیر شاندار چې الله پاغه امرون چې کوم تاسو کوي بنا ده ان الذين كفروا بالذکر پتہ کی سره آسان چې کفر کړي دې بالذکر انکار کړي دې دو قرآن ذکر نه مراد قرآن لما جاون کله چرغه ویلا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ أَوْدَيْن دا کتاب ری عزیز نادر کتاب نایاب کتاب غلبی والے کتاب شان والے کتاب الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ دا دې ان اسم دې اوس د مفسرین اختلاف دې چې خبر محذوف دې یا مذكور دې یو تا کوي چې مذكور دې او بل وایي چې لا يأتي الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ دا چې کومه مسکور دې ریسته لا یاتیه من بين خبر دې مسکور دې دوی متب چې خبر مخ کې ولایک ينادون من مكان بعيد دا چې د کومه په مسکور کې به اختلاف وي او مسکور چې کوم اختلاف دې نو يو چې لا یاتیه الباطل من بين يديه او بلت ابق پکې وایي چې ناګ اولایک من او مكان بعيد نو با دیوئی چې خبر محضوب دی دا غیم بے اختلاف تیش کموی خبر محضوب تی دا غیم پا قبلوکے اختلاف تی دو تبقی دی محلی وی نجازیهم دا با دیوئی خبر مقدر رویستی شي محضوب نجازیهم چه مونبا دیلہ بدلوارو کمارین او جملوالا فرمائی چه نا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ مُعَذَّبُونَ باذوی محلیقون باذوی معاندون د عناد نه کار غستو او فرمای لا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم منو کتاب عزیز لا یاتیه الباطل لا یختلط الباطل لا یاتیه الباطل نشی رات لے پدئی بان باطل یا نشی خلف کی دے پدئی بان باطل یا لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلف در دروغ دقل پی نشتا مخد دنا او نرستو دنا تنزیل من حکیم حمید تنزیل ناظری کې کے دے حکمت والا او طالب کلیشی بی ذات طرفنا ما يقال لك اوزبیعت تسلیشو ما يقال لك اندیویل شوی تاتا اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ ما يقال لك اِلَّا مَا مَا مَا مَا غَسُو قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِن قَبْلِك استانا مخی رسولانو تبیل شوی فَصَبَرُو وَبَلَغُو وَبَل بَلَغُو اگه صبر کرو تبلیغی کو ان رَبك لزو مغفرتين فتاك سرطا پرورديگار خامخا مغفرت, پر خام خام مغفرت والي وذو عقاب اليم هغه سخت انجام والي وذو عقاب انجام اليم دردناک انجام ولو جعلنا قرانا عجميا کچاري ګرزوله مونږ ديله قران عجمي لقالو نقم قادي بدايه لولا فصلت اياته وللتفصيل سر بیان مشو hayatun aladi a ajamiyyun wa arabi ayat al kitab ajamiyya wa arabi kul tawrat huwa wa huwa lil ladina amanu dad paradav kasanu chimane rawade huwa wa shifa na ga parah hidaya taw shifa wa داټ بوج ده کوي وو علیہم عما دا قران دغې په حق کیدونوالې وو علیہم عما دا قران دغې په حق کیدونوالې اولایکایুনা داونہ ممکانن بایدغه خلقل بلنور کیده شې دلری زاینا ولقد آتینا او پتا کیسر ورکم موسی علی السلام له کتاب ته ما قبل مکہ دا قرآن او د منکرین قرآن ذکر تیر شو مکہ اللہ تعالیٰ اس تسلی ورکئی سی موسیٰ علی صلی اللہ کتاب نازل شو قاوی کم دا اختلاف ورکرنو کچھ رتا بانی کتاب نازل شوی یا تاثر اختلاف ساتی تا پا مخه مقا پا کئی گا مکہ کتابونم دینی دی منی لی اختلاف ساتلی دور سر یا قسم تسلی د پیغمبر علیہ السلام نطانا بلربت اداد چې ما قبل کې بیان د دلایل د توحید او د رسالت او د معارض او په دې کې بیان د معاد د او د بعد قصص د انبیا لپاره د تایید د مضمون ثابت خلاصې صدا دعوت ال القرءان او توحید ازمن د تذکیر پیغام الله کې او د ما بعد الموت کې ولقد اتينا موسى الكتاب او پتا کې سرور کړې موږ موسی عليه السلام لپاره کتاب فقط لکه فيه پس اختلاف وکړې شو پدې کې ولولا كلمه کچري نه وغه یو كلمه سبقت من ربک چته رشې پرورديګار ستانه سبقت مخکې تلل من ربک یې جانب پرورديګار او کما كلمه بي تاخير لعذاب چې عذاب بديله لټ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ خَامَقَا فَيْسَلَ بَكْرِ شُوَا فَمِيَنْزَ دَئِكِ فِي الْفُورِ حَالًا ضربَ شُوَا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنُهُ مُرِيبُ او پتاک ایک سر دئی خامَقَا فَشَكِّرِ الْقُرْآنُ وَالْقَضَاو نزی قرآن او دا قَضَانا مُرِيب شَكَّ وَنْكِرِ مَنْ عَمِلَ صَ نظام د پاره ومن اسا فعلیه او چا چې بد یو کړه نو په علیه داغه سزا او بدباندي وی انجام به دبا نه پروچی بوج به پذی او ما ربک بظلام للعبید او نه تا پروردگار ظلم کوونکې په خپل بندگانو باندې للعبید فی القیامه فقیامت الیه يرد اغه ته علم الصاد علم د قیامت اَيْ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ملچا تحبیب قتم نشتے نو دا اِلَيْهُ رَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ اَيْ عِلْمُ وَقْتِ السَّاعَةِ وَقْدَ قِيَامَت دا صرف اللہ تَمَعْلُمْ دِ وَبَا تَقْرُجُمِ وَبَا وما تخرج من ثمرات او نه راوزی میوه من اقمامها د خپل غلاف نا وما تحمل من انسا او نه ماده بچو چتای په خپل ګیړو باندې ولا تضع او نه غرذ الا بعلمه مگر الله تعلم بي الا الله تذهر سر علم بي الذي اليه د دې قبل سره یو ربته هغه سب بیان القرآن کې أغیر أغستې بیان القرآن کې حضرت حکیم الامت تنویر عامت الله الیم راغستې چې مخ کې رکوع کې وو چې چاخه عمل وکړو هغه د ځان د پاره وکړو چې به د عمل کاغه بپریوزی طاغه باندې اوس دنه یې کهو بدې چې کومه بدله ورکې دي شي انې که ودرې چې کوم بدلو ور کې دی شي هغه د قیامت ورځ ده هغه وبدلو ور کې دی شي ممخ کې دا ورځ بیان دی وسو اقمامها اقمام د کم جمع د په مان د غلاف نوایج و ما تخرج من ثمرات نراوزی میوه منک ما میاد خپل غلافنا و ما تحمل من انسا نوچتيو ما دا خپل بوجره حمل ولا تضع او نه نو وزکیه حمل دا وی الا بعلمه مگر پهل الله کې وَيَوْمَ منااد په کوور چېوازو کېریته نه شوه کاي کمم د دماه ش قالونهدي بزننا کما مننا من شید د موکو تا تهمونکې هڅکوکې هڅک دې قرارار نه کوي لهو مر بشي د نهماکانو ی دونه من قبل ساه چې بې ب نه ورکله مخکې دې نه پهدونیا کې وځاي جن په دې پارا خلاصې لا يس امل انسانو نستړي کیږي باندې په وختلو من دعاء الخير په وختلو د خیر سره و ام شرو که ضرور سي کید تهو قهر مپيئوسن قنوط نو او نا امید دي شي تفسیر سراج المنير دي ده کې لیکلي دي چي ياوس پزړه کې چې کومه نااميدي وي يغي ته او چې داغي آثار په مخ باندې ظاهر شي ناغي ته قنوت ويليش چې دا کومه نااميده آثار په مخ باندې ظاهر وي ناغي ته قنوت ويليش نو ياوسن قنوت نااميده مایوسه ولا ان ازقناه رحمتا مننا کچره اوسه کومه په دبان رحمت د خپل جانبنا من بعد ذره قصدغ نشرا ورسیږي مونږ ته غربت مسته ليقول ان هذا لي من بعد ذره مسته وای که چره مونږ ولي ګو پدبان رحمت د خپل جانبنا من بعد ذره قصدغه تکلیف او د غریبين مسته چې کم ده تر رسیدلو ليقول ان هذا لي مبياده ويدا خذ ما حقري وما اظن الساعه او مونږ مان نه کوذ قیامت قائمت انچدگی نه قائمی دون کړي ول ایروجات الی رب یو کله چی واپس کړي شه مختل پروردگار طرف تا ان لی عنده للحسنا فتاک سرمد پار دا سرا للحسنا جنت فلننب ان الذین کفروا بسخخمونږ وکو او دسم لره چې کاافان دي بما املو چې کم عمل دي په له نوې ق نه هم من آذا بنغلی او خاخو بسسه کومونږ بدي بانې ذا بغليزو سختو وای دا ا امنا على ايراد کې دې د شکر نه عینادن او تاويخ پله ډډه اي تباعد عن ایمان اي ای تباعد عن الايمان ونا اب جانبي تاويخ پله ډډه و اذا مسو الشر کل چې ورته تکلیف ورسی نو فضو دعاء ان عریض نو غوډي او غري دعاګانی بیا کوي طبيلي دعاګانی کله چې انسان ته تکلیف ورسیږي که خیالم کړي نو سمره چي وي کم قسم قسم دعاګانی کوي تکلیف لاړ شي بس بیا دا یاد لاړ یا عریض معنا وګدوا له قل رئيتم کان من عند الله قل طور تو هوا ارایتم ای وی نیتاسو مقوله اولی محذوف دیغان فسقوم نه قل ارایتم دا ان دا کان ذمیر قران طرف ترازی دی قل طور تو هوا نیتاسو ان من عند الله کچریدا قران د جانب الله لانا سمم کفرتم بیهی بیاتاسو انکار کرویده دو نو من اضلو سوک دے زیا من اضلو من من هو فی شقاق بعید قل ارائیتم انکان من عند اللہ کچھریویدہ قرآن دے جانب دال لانا سمم کفرتم بیهی بیاتاسو انکارو کردینو من اضلو سوک چه گمراشی من من و فی شقاق البعید ناغا پلری بدبختای کی پروتینو سنوريهم آیاتنا فی الافاق بیاوقو موندیتا آیاتنا قل تفصیلی فی الافاق و دنیا کی و فی انفسهم ادوی پخپل زانو کی حتا ایتبین لهم انه الحق ترتی ادا پولی شي چې دا دا حق دې رشتیا کتاب دې او لم یکفی بربک کا آیه کافی نلستا چانه علی کل شیء شهید چې هغه په ارسیز باندې ګواهد علی خبردار انهم فی مریت الملقاء ربهم انهم فی مریت نه په شک کې پراتید ملاقات د پروردگار پلنا علی خبردار انه بكل شیء محيط داغه الله په ارسیز باندې احاطه كونکه د علم او قدرت تصرفا سور شورا مکی سورت تے